Тому вже поготів треба вилучати з канви художнього твору «Канцелярські реп'єхи». Є слова, що ніяк не даються до використання не тільки в поетичному творі, а й на численних сторінках великого прозового полотна. Хіба можна прийняти рішення засвідчитись коханій дівчині у своїх почуттях до неї? Гордієнко, до речі, наводить щодо цього слова Чехова. Разве в стихі гадяться такі паршиві слова, як сплошной? Надо ж віті вкус іметь. І Федіна. У мене существує написаний словарь, неугодних для роботи запрещенных слов. Щоб наочно показати читачеві, якими є канцелярські штампи в художньому творі? Письменник складає навіть маленьку новелу, зіткану з пеолів ділового листування, початок якої вже промовляє сам за себе. Галина перебувала в колгоспі на гарному рахунку. Докладно спиняючись на потребі розвивати чутливість до слова, або, інакше кажучи, на потребі розвивати художній смак, Гордієнко торкається цікавого питання про доцільність використання того чи того слова у певному стилістичному плані. Він слушно констатує, що деякі наші твори рясніють строкатими, механічно поєднаними різностильовими рядками. Не кожен осягнув, відчув, оволодів народним поетичним строєм. І з цим не можна не погодитись. Хіба що викликає заперечення виклад цієї правильної думки. В одному ряді стоять дієслова, що вимагають різних відмінків. Осягнути, що відчути, що, але оволодіти чим. А тим часом їх узгоджено з одним спільним для всіх іменником ворудному відмінку. Правильно сказано й далі, що слова можуть мати подвійне значення, залежно від того, як їх спрямувати, внаслідок чого слова набирають у фразі позитивного, негативного чи нейтрального значення. Шкода тільки, що розвиваючи свою думку про слушність використання різних слів у різних контекстах, Гордієнко перечить самому собі. Коли я чую, що господарка порається біля печі, то мені це зрозуміло. Коли ж я чую, що художник порається біля картини, то в мене викликає подив. Чому? Хіба діє слово «поратися», поєднане з іменником «художник», не може бути теж відповідно спрямоване і звучати то з позитивною інтонацією, то з негативною, то з нейтральною? До речі, і наша класика, зокрема Панас Смирний, не цуралася слово «поротись» і поширювала масштаби його застосування далеко від печі. Він у тих законах, як миша в зерні порається. На законах спить законами диха. А як бути доконаною формою цього дієслова «впоротись»? Теж лишити довжитку тільки біля печі. Однак Франко зважувався писати, вони мусили чекати з півгодини, поки Євгеній упорався з іншими клієнтами. Та й Коцюбинський не боявся надавати цьому слову ширшого, ніж робота коло печі, значення. У моє життя влізло щось, з чим не могла упоратися моя звичайна урівноваженість. Видимо, цей погляд письменника треба поставити до категорії власних уподобань. Хоч він і пише, я не думаю, що це смаківщина. Ще більше мене дивує твердження Гордієнка. Спробуйте молодого тракториста за клубом, бригадира, комбайнера назвати парубком. Ну і що? Спробуємо. Того часу, як пішов від нас веселий парубійко Сашко Пилипчук, що заправляв у клубі, все пішло на нівець ні кіно, ні пісень, ні сміху. Або ще?